Бачу, заварилося. Навіщо вона вам та скринька? Що будете із нею робити, якщо навіть знайдеться вона? га? Це ж вам не Америка і навіть не Польща. Це страна совєтів, де все твоє чуже, де уся злидня отака, як ми з тобою. Мільйони голодранців, які й червінця в руках не тримали. Думаєш, не треба буде підлоги мити, якщо знайдеш гулю золота? Та не в тому справа. А в чому? Он, про Остапа Бендера почитай. Там теж чоловік роздобув мільйон. І що з того вийшло? Але ми колись, Маринко, теж наївними були. Тільки життя все на свої місця. Розставила, а того золота бійся, його ще ніхто не бачив, а нажити риклею вже бідою обросло, як пень мохом. То вона таки була та скринька. Не знаю, може, то була й не скринька. Рекля говорила, що одного дня достатньо буде привідкрити віку чарівної скриньки, аби з-під нього випорхнуло щастя. Для нас, розумієш? Ми були подругами, і те щастя призначалося тільки для нас, а не для когось іншого. Але ми із твоєю матір'ю нюхом чули, що мова може йти про жидівське золото, таємницю, про яке Рикля берегла навіть від нас, і понесла із собою в могилу. В могилу, чуєш? Усе, клямка, забудься. Але ж мама тоді, хоч була й трохи того, казала, що ваша подруга крикнула вам якісь останні слова, наполягала Марина. Я тепер думаю, що той скарб нікому нічого не додасть. А знаєш чому? Тому, дитино, що нажитий він був на людській біді. Ти не знаєш, ким були риклині браття. А я тобі скажу – здирниками, лихварями. Вони займалися нечесною комерцією і обібрали не одну нашу душу. Пустили з торбою не одного чоловіка. Я, буває, шкодую, що хотіла тих дорогоцінностей, а часом знову хочу їх. Те риклине золото сниться мені. Я плачу, бо не знаю, як знайти розгадку цієї таємниці. І тоді, Маринко, мені стає страшно. Так страшно. Ніби я стою на краю пекла, А переді мною, внизу, Всі людські криваві злодіяння, Всі грішники І всі їхні найстрашніші муки. Юлька не хотіла з ним прощатися. Обійми своїми тендітними рученятами за шию І під моргою сміхаючись. Юрчику-мурчику, Нікуди я тебе не відпущу. А її молодший брат, у хлопчини серйозні вади мовлення, сказав одного разу ще й не так. Назвав загоруйка Юльком. І це словечко якось саме собою причепилося, увійшло в їхні стосунки. Здавалося, воно може увійти й у життя, назавше. Чим же не Юлько? Треба йти... Микола чекає. «Мусимо зробити одну важливу справу, розумієш?» – пояснював дівчині, заглядаючи в очі. Мучила хлопця одна з догадка. Як почалося в залі архіву, так і пекло вогнями. Переглядаючи великі теки зі старими фотокартками та іншим паперовим мотлохом, Юрко враз помітив на одній із фотографій Миколу. Аж сахнувся від того. А стрункий бандерівець із німецьким автоматом на грудях ніби в пік його з тієї світлини пронизливим поглядом. Спочатку Юрко зиркнув на брата, що сидів за сусіднім столом. Тоді на чергову. Та читала якусь газету – схилившись до лампи. Ніхто нічого. Тільки тиша і невловимий шурхіт паперу. Уже відкрив рота, щоб покликати Миколу показати знахідку. Як згадав про братові настанови. Мовчати, нічим не виявляти свого здивування, спокійно вийти на вулицю і аж там про все розповісти. То хто ж це такий? «Що за чортівня?» Тримтячими пальцями Юрко перевернув світлину. На звороті помітив досить таки вицвілий напис від руки. «Підстаршинська школа».